الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الامين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد لو إن شاء الله تنظم لانجو واشلين نتاتو باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح Mlango ambao nazumzia kuhusu Yeyote ambaye hatu amini Na awe muslamu Lamia mfauhu Amalun salihun Hato nufaishwa Na Tendo Jema Atakalu lolote Ikiwa Wanadami yeyote Atakufa Na kabla kufa kwake hakuamini imani ya uislamu na akawa basi hamna jambo lolote na lolote Lawema ambalu ambalo akilifanya Litamfa baada ya kifo chake hadithi ya 41 ana Aisha Allahu anha qalat Aisha radhiyallahu anha zijiaka anasema qultu ya rasulullah nilisema ewe wa Allah ibn Judaan huyu eh, Banaflani bwana fulani ibn Judaan kana fil jahiliyah Zamaza fulani aliishi zama za <coughs> na jahiliyah ni pale kabla mtume kutumilizwa na kuwa mtume Sasa huyu Ibn Juda'an Aisha nasema kuwa Kana Yasilur Rahim Alikuwa akiunga kizazi Nilo njambo wema Wayutuim al miskina Nalikuwa kilisha wali maskini Akiwasaidia chakula bure Bila kunua Wala kwalipisha Napia kifanya mengine mema Swali Aisha nauliza fa hal dha kana je hayo aliyafanya yatakuwa ni yenye kumnfaisha qala akasema mtume rasulullah amenisimfikie kwa kumjibu Aisha la yamfauhu hayo matendo aliyofanya hayatumnfaisha inahu lam yaqul hakika yeye hajawahi kusema yauman siku yeyote katika uhaiwake rabbi ufili mola wangu nsamehe hati ati nakosangu ya umaddini, siku ya kiyama na kwa maana hiyo kwa vile yeye hakuonesha ishara yote, ya kuwa yeye alislimu na kamini Allah subhana wa taali na siku ya mwisho uyo basi Liche wema alikuwa kifanya hautumfamu. Huyu jamaa ambaye ametajwa na Aisha kwa jina la Ibn Judaan jinalaki Hasam anaitwa abdullahi. Jinalaki hasani ni Abdullahi Ibn Judaan. Ala Al-Imam nawiyu Anasema Imam Nawi. fi sharhi Sahih Muslim kun kitabu chake cha kushuhesha sahih muslim قال العلماء علماء walisema يسمى huu jamaa ibnu ibn Judaan. wa alikuwa huyu ibn juda'an, katiran al ni mwingi wa chakula wa kana itakhadha jafnatan alikuwa amewatengea wageni sahani kubwa sana yuruka ilaye habisudlamin ilikuwa mtu mpaka atumia ngazi ndu afikie sahani hiyo apakwecha kula kutoka ndani wakana mimba nitamimu alikuwa natoka aokoa wa, wa banitamimu Wakana min minrua, min ruasae Quraish na pia alikuwa ni katika wale viongozi na vinara wa Makuraish. asa hapa hapa Aisha alipouliza fahali dhaka na fiuhu kuwa alikuwa analisha watu chakula wasiojiweza maskini na pia alikuwa akiunga kidhasi chake kuwasaidia na kutatua tofauti iliyotokea katika familia yake ili wae kitu kimoja hasa Aisha kauliza je fahal na fiuhu hasa Aisha alikusudia nini hapa katika swali hili Aisha alikuwa kusudia ya kuwa je hayo mema yake yatamuokoa na adhabu ya Allah adhabu ambayo inamstahiki kafiri yeyote Huyu kwa bila alikufa kama ni kafiri. Lakini historia yake inaonyesha kuwa alikuwa ni mtu anafanya mema asajia hayo mema yatamondoa kwa hiyo adhabu ya makafiri ili asiadhibiwe kama kafiru wengine. Ndio mtuna kuambia hapana. Kisha mtume akasema yeye hajawahi kusema hata siku moja ya kuwa anamwambia Allah mula Allah mula wangu Naomba unisame makosa yangu yaumuddin ni siku ya malipo na siku ya kuhesabiwa Hili neno din ani yaumuddin Kwa hivyo hili neno din katika Qur'ani lina maana mbili Maana kwanza ni yaumul Ya umudin kwa ni Kur'ani kwa maana ya siku ya malipo. Kama ilipu kuja kwenye suhasu al-fatiha Allah nasema maliki ya umudin Maliki ya umudin Kwa maliku ya umudin Maana ke ni siku ya malipo. Na siku ya jaza, dimekusiliwa hapo wone siku hiyo, hiyo Lakini pia hili neno din limetumika kwenye Qur'an kwa maana ya pili ambao maana ni matendo. Sawa sawa, yawe ni matendo ya Waislamu ambao ni matendo ya ya Kiislamu ama ni matendo ya makafiri, ambao ni matendo ya ukafiri. Pia naitwa dinun kamil Bukuja kwenye suratul kafirun suratu suratul kafirun allah subhanahu wa ta'ala nasema mwisho wa Lakum hiyo la kumdinu kumwaliya din la kumdinu kum ani makafiri Muna matendo yenu ambao mnayofanya kwa ndo dini Wali ya din. Na mimi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia na matendo yangu ambayo nayofanya kwa ndo ibada zangu za dini ya Uislamu. Kwa kila mtu abakie na matendo yake. Wala hamna swala la kufanyaje la kuwa na Hakuna swala la kuwa na dhamu kwa sababu makafiru walikuwa wamemuomba mtume hawa kubaliye zamu ya kuwa zamu fulani hao watakuja wa muombe, Allah ambaye ni mola anayabudiwa na Waislamu islamu kisha bade zamu kifika mtume pia junge nao waende wa wa abudu masanamu aani maumbi ambayo makafila limletia mtume kama ya mtume sisi tunewena akuna haja Madam wewe umiamua wa kuacha mungu wako na sipia tumamua tuwachi masalami yetu na mbondi yetu na sisi ni mandugu jamaa mzaliwa, tunukulia, pamoja kwa hivyo ili lisitu kwa hivyo tufanyaji tuweke kuwa mda fulani tutakuja na wewe tumabudu yu mungu mpaku lidhiki. na kisha pia wewe utakuja kwetu tuwabudu wa masalami paka situ lidhiki. Ademiradi tunnele kamaki kamati tunge Kuhua tunneishi palimuanzo Haya mambo ya nabudu Allah Nabudu hawa masinamu Isuwe tofauti kubwa katietu. yetu Allah subhanahu wa ta'ala Akatedemnisha sura kamili Ambeho mwanza waki Allah nisimaji Kul ya ayuhal kafirun Mtume sema uambia hawa makafirun La abudu mata abudun Mwanza wa sura kabisa Hakaanza Allah kwa kumambia mtume wambie ya kuwa haiwezekani kabisa. Ya kuwa ye mtume abudu hao mnyu, mnyungu ambawa na wale wa shirikina. masanamu. La abudu mata abudu. Na madamu hiyo ni shati ambawa mmeweka itindu ili muabudu Allah. Basi pia wala antu maabudu na maabudu. Nyi pia hamtu abudu Allah. Mnafotaka. eti muabudu na badu nyi makafiri. Hakuna hiyo Kwa muslimu, muamini, Imani ya sawa, ndo samu na sisi Na iwe ni mambo ya kuendelea Si imani ya muda, wale azamu Hakuna islamu wa azamu, wale wa muda Ukipindi fulani Na ili jambo wani kilizumzia Ani linanisikitisha sana Na kwa sabu li jambo ambalo Kumbe lilitokia tangu zama za mtume Makafiru wakataka iwe hivyo Na Allah akamkata mtume kuwa isiwe hivyo akamwambia lakum dinukum waliyadin anikifika wakati wakuabudu, wa kuabudu waislamu wafanya mambo yao ya ibada kando hakuna masala ya kuwa na chanayika na makafiri kisha na homa kafiri pia sisi uislamu tusiwa udhi na ibada zao tuache waabudu wanavyotaka kwa sabi sisi sisi tumaruhusu si ipokuwa wamejamulia kwa hivyo shauri yao na waamuzi wao Ama ili jambo kwa lile tusikitisha ni kwa sababu ya tunavuishi sahihi na tunavyoona yanafanyika mambo ambayo yanasikitisha sana. Kwa kuwa kuna baadhi ya Waislamu wameanza kampeni ambayo ilianza lakini sahihi wameileta kwa njia ya kujificha ndani ya siasa. Wanasema unajua nyinyi msijite katika dini wala msletu uzito katika dini wakristo Kristo anaweza msikitini na tukashirikiana katika kumuomba Allah na pia hata wakashuhudie yenyewe tunavyoomba na tunaboabudu kwa ile kwa kumbe ibada hii hamna shida yote hata kutaka wajiunge na sisi katika maombi na hasa waislamu pia viongozi wao wanaruhusu kwenda makanisani pia wa na nini na wakristo kwa ibada zao Na ili jambo siseme tu wali fikiria hivu, wali hivu, na wakaanza kutekeleza hivu. Mpaka ikatokeza kwenye vyombo vya habari. Ya kwaswa kilisundu hao, mpaka msikitini Wameingia, kisa na maana, makubaliano ya kunganesha hizidini. Hii itikadi naitu wa wehidatul wehdatu aladiani eti kutaka dini zote ziwe ni kutuki moja na huu ni mjadana mkubwa ambao ulifanyika waki kiwango cha ulimwengu mzima anu wakeka conference ya watu wa itwe vipi inezekana mpaka tukapunguza tofauti zilizopo kata hizi dini ili watu waishi wakijihisi kuwa hao ni kutuki moja hizi tofauti za kidini tuziondoe ambapa ziondoka hazuzi kondoka psa madamu hii sura badu hiko sofi kafiruni hizitufauti hazuzi kondoka na madamu bado imani ya uislamu ipo, imani amba inasema kuwa hapo munguni kuna dini ya inambili kuna dini ya inambili kuna dini ya uislamu na mwositina minu kuwa ndo ataingia peponi na kuna dini yusikuwa uislamu ya kafiru hote kwa changanya ajelisho wote ote tunamini kwa atengia motoni hiyo ni imani ya uislam sasa sisi tukisema hivi atijamtuka na mtu siku kwa tunayeleza sisi Jahid. sasa hawa jamaa kwa itikadhi yao huwa wanasema ya kuwa eti kwa vile kuna wafasi wa musa wanaituwa al musa Uyuna musawiya nao ni kisha kuna wafasu wa Isa ana Isawia ambao wanaitwa Kristo manaswara hao kisha sasa kuna sisi ambao ni waislamu wafasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wenyewe wakati wakati tuita ndani eti Muhammadiyuna na mabapo sisi atujiti hivyo sisi tujiti Muhammadiyuna wala masuhaba waje kujita hivyo ati Muhammadiyuna Nuala hakuna dini naito Muhammadiyuna. Sipukua tunukhrafi, njualishinda kutuita Muhammadiyuna mishoka kutuita Mawahabi. Kwa ya Muhammad bin Abdul Wahab. Ydi kutunasibisha kuwa nani? Muhammad bin Abdul Lakin ukweli nukua sisi tunasibishu Islamu. Wala si wa mtume Muhammad, wala si Muhammad. Al muhimu, lakin wakawa nasema Wahidatu Asa kile ambacho kilitusikitisha sana baada haya mambo kuwa yanayoonekana yanafanyika kwa kiwango cha makanisa na misikiti na viongozi wao wapotofu sababu au siyo wa viongozi wasawa kwa imani yetu wa Uislamu sasa ikafika kiwango cha nini cha kiwango cha kusikitisha kuwa sasa kuna baadhi ya maimamu tena lilionekana wakati ilikuwa ni imamu anejinasibisha na sunna kwa tena ni imamu katika maimamu ambaye anafanya hiyo kazi ya imamu kwa msikiti mkubwa katika msikiti mkubwa ya Kenya Jamia Mosque kisha baadaye anafanyaje tena nasalisha pia dini na nyumaki kuna makafilo na tena pia mfunga swala mkono wa kushoto ya kulia haya mambo ni mama mbose ya siatu yakubali kisha ya twanasingizia ya tu unijua sasa E, huyu ni kiongozi wacha awe nani lakini madamu bado haja na kukubali kuwa muislamu hiyo ijalishu ni makosa makubwa makubwa tena sana eti kumfanya huyo mtu ajiunge na wa islamu kwenye swala na kuswali na hala kuwa bado haja nini shahada lakini utajuliza kwa kwanini swali ni hili na hili ndo muhimu sana. Lao kama atuliza kwa kwa nini haifai? Na hali ya kwa yeye anaona tukua tupe kampani Ya kuwa pia angalioonekana tuko wengi. Kwa hivyo manake safi imejaa, msikiti umejaa. Hapo ndani kuna wakristo, kuna waislamu na haina shida. Muhimu wote wanafuata imam mmoja. shida ipi? Shida ipo. Na dalili ambayo inatufanya paka tu nakataza jambo hili kwanza ni hili aya. Na kumdini kumwalia dini. kwa wazi kabisa. Lakini pia kuna dalili zingine Dalili zingine ambayo nesha kuwa jambu hili ni makosa Ni kuwa we muislamu Utakajua kuwa jambo hili lafanyika Na ukao melikubali Hiyo inaweka wazi kabisa Ya kuwa mekubali uislamu ufanyiwe mzaha Sambu ni mzaha Ni kuwa luyana swali Hiyo siswala hiyo, hiyo ni mzaha Anda ya muiwaki ya wei mwenyewe ya wakweli hui ya wakweli hui anaamini ya kuasa hapa mina swali na nataka thawamu ama anamanisha kuwacha mwini nifanjitu mzaha nioneshe kuwa mipia nikona hao lakini a akmi simu katika mambo. hiyo ndo manake hiyo ndo ukweli ya kuwa nafanya mzaha asa swali nikuwa jee ya rusiwa uislamu kufanywa mzaha haifai na wale ambo wali singizia kuwa nafanya mzaha na mambo ambayo fanyu mzaha wali ambiwaji na Allah Wala insaltahum laiakuluna, inama kuna na huku wa nalabu. Kul abillahi, wa yatihi, wa rasulihi, kuntumtastaziun. Wala emboa hivu. Laa tatadiru. Hadikafartum bada imaniku. Sisa tuwezi kwa hukumu, waliufanjivu kwa ni makafiri. Amboni wa islamu. Lakini ulifanya kitendo, ambacho ni kibaya zaidi. Kinacho mkurubisha mtu kwa kafiri. Lau kama atafanya hivu. Na anamini ya kuwa ni sawa kabisa kufanya hivu. Na kisha akakubaliana na kuli kufanya mzahadini ilo jambo la mtuamutu katika islamu labda akiwa na taawil hapo utamupa udhuru kwa sabi ya taawil yake ambu pia na taawil ahina msingi lakini taawil hui nafanya paka mtu api ya udhuru katika islamu yu ni sabi ya pili amba hii nafanya paka iskubaliwe jambo hilo kufanika lakini sabi ya tatu ni kwa sababu ya kuwa muislamu mwenyewe Muslimu mwenyewe huwa anapata madhambi akifanya jambo ambalo amekatazo asilifanye ama akifanya jambo ambalo amaambiwa lifanye lakini akakusudia kulifanya kimakosa Muislamu anapata madhambi Mfano mweleze ili niuelewe Mfano sisi tumeambiwa kuwa mtu akiswali ni lazima awe anaudhu akijua kuwa hana udhu atawadhi asa wewe ujue kapsa mimi sina wudu lakini hibu na swali bila wudu itakuwa hiyo sisi hiyo na jambo lolote ambalo meambi usifanye na kisha ukalifanya sisi tunasema kuwa umefanya kosa an-nahyu atahrima. at-tahrima Anna atahrima. Jambo ulurithi huwa linamanisha kwa jambo hilo ni haramu. Na jambo ulurithi la haramu, mtu akilifanya kilifanya, bila ya udhru, inaokubalika kisheria kwa mtu huyo anaitwa ni aathimuni, anastahiki madhambi, madhambi ambayo mbele Allah kabla kutubia kifa hivo, yuko tahta mashia Ikiwa dhambi hilo halimungizi katika wakafiri. Ima samihewe, ama adhibiwe. kwa hivyo, ikiwa mtie yote atakuliza, na labda ni rafiki, jirani na ingawa hifai kwa musulamu, kufanya rafiki ya sikuwa kwa rafiki yake, lakini madame yeye anakutukulio ni rafiki yake, ingawa we unachukua kuwa, kuwa, yesi rafiki yako haka kuambia, siu nini metaka ni na weye tuende muskitintu swali maambia apana Ukitaka swali silimu kwanza hivyo ndo vile taratibu inayenda musilimu, kisha badesa do nini ndio swali lakini siya swali lafu ndio usilimu ama ndio sawu wa muwe kutasilimu ama usilimu lakini tu muhimu kuma muwe tu utakuna swali gani ganiyo lakini sasa sisi na zumuza hivyo tukimanisha kuwa e, imamu ama sheke ama ustazi ama mwalimu wa dini ya kislamu atake fanya jambuhili lifanyike kama tunaboeleza kuwa eti wa islamu na makafiri kimaanisha wakristo na wasiokuwa waislamu wote wamejumuika kwa kuswali swala ya Kiislamu. Hili jambo ni jambo ambalo hata kama hawatasema lakini watakuwa wanaleta maana hiyo ya kuwa nitakuunganisha hizi dini wasifanye kuwa dini moja. Jambo ambalo tunasema kuwa limekatalika kabisa na lifaile. Naam. Kwa ndadhani hapa imeeleweka. Ya kuwa maana ya pili ya dini tumesema nini? Ni al-amal Kwenye hii aya Allah liko sema Lakum dinukum Hapa likuana manisha Lakum amalukum al-kufriya Wali ya dinu wali Amalu al-islamu Kwenye mu zenu za kafiri Na ibada zangu za islamu Kwa hivyo atuezi kungana kuwa kitu Kimoja Hii hadithi na faida Faida kwanza al-hadithu dalilu na anna al-kafira Dalili ya kuwa makafiri Na kafiri yyote Laata <coughs> fauhu amalu soliha Hawato nufaishwa kabisa kabisa baada Kufakua na matendo mema Walau kathurat Hata kama hayo matendo takua ni mengi Li anna lkufra kwa sabu kafiri Mani un ni kizuizi. Min kabuli la amal Ya kutokubaliwa amal Njema Wama manaohum Antukbalaminuhum na fakatuhum Illa anahu mkafaru billahi ubi rasulihi aya Ya amsinna nane Allah nasema hakuna kilichuwa Makafiri wasikubaliwe Sadaka zao Walizukua kizitowa Kukutumia mali zao Kukutumia ni kwa walimkufuru hao Allah na mtume wake. Basi tu Lakini kuhusu kutua likuwa kitoa makafiri tena kutua tu Walikuwa kilisha Na wakiwasmamia Wale mahujaji. Na hatu wakijitolea. Wakushugulikia shuguli za pale makka. Na kaaba. Lakini vyote hivu. Ni haba manthura. Kwanini? Kwa sabi yukafiru wawu. Kisha faida pili Alhadithu daliluna ala mashruhiyati. Fala bin maghfira. Hii hadithi ya kuwa. Yatakiwa. Tutilio muhimu jambo la kuomba musamaha. Saba hapa mtuma kuwa inahu, huyu hajawahi kusema ya rabbi, anirabbi ufilli. Uwele nsamee. Uwe kuwa ni jambo ambali ni muhimu sana, mtuma kuomba usameewa. Fadila tuwa adwa. Fadhila hii. Amba mtuma liinisha, alidha hapa. Amba yatakiuwa mtuma wakati mwingine awezi kutunia yadwa hii pia katika maombi yake. nini? Rabbi ufilli katia tiya umadini. Ndoko kamilifu kwa yodua. رب غفر لي خطيئة يوم الدين الله نسميه عدن بيانه سيكو يكيامه فضل وعظم منزلة التوحيد قدثي بيا يونيش فضلا ناوكوب وناوكوف وتوحيد عن إيماني الساوة يو اسلام فهو شرط في قبول العمل الصالح فسبب الشرط يا ذا قبيسة Ya kukubaliwa amal njema Fadhlu Pia hadithi inonesha kuhusu fadla Ya sila rahim Kuunga kizazi Waitoamu al-miskin Waitoamu al-miskin Na fadhla ya kulinsha maskin Ikiwa mtu anawwezo Kufanya even Jamuhili na fadhla kubwa zaidi Kama tulivona kwenye hadithi Ya kuwa lawu kama suka fili huyu Aya matilumema yange Kama ilbukuja kwenye hadithi ya mtume, ya kuwa mtume alisema, ya ayuwa nasa, Afshu salama, wasilu al wa uatimu toama, wasallu wa nasu niyamu, tadukulu jannata, bisalamu. Kuhu, apu mtume katraja, ahaya mawili ndaniya, hadithi ya keyo. Siru al-arhama, isha uatimu toama, isha mingine pia mawili, afshu salama, nanini, wasallu wa nasu niyamu, tadukulu aljannata, Bisalam. Kwa mambo mamba ambayo yanafadula zaidi Kulisha masikini na kuunga kizazi Kisha pia hadithi Ni dalili ya kuthibitisha siku ya kiyama Ni dalili moja katika dalili zinazothibitisha siku ya kiyama Na siku ya hisabu Na siku ya malipo Amboni hiyo yyo siku ya kiyama Kiyama ni siku ya kufuliwa Kisha baadae tuende kwa na kisha baadae pia kukulipua Baada kuisabiwa wale watakulipua mema Na watakolipwa mabaya Naam mlango wa 28 Babu laa tadukulu Laa tadukulu na janda hata hata tumini Mlangu ambao Unaeleza ya kuwa Hamtu ingia peponi Hata atuuminu, paka muamini Kwa hivyo, mtumia metuakishia islamu kuwa Hakuna yeyoti atakeingia peponi, Hakua yee simu minu Hakua yee sinani? Simu minu. Na hapa imani na ukusuliwa Ni imani ya islamu Kwa hivyo, wala fi imani ya pana Iman ya islamu Naamu Anna bihrirte, anhu, kala, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, lätäduhulun aljannata hatta tuuminu. Hamto ingia peponi, pakamua mini. Walla tuuminu, hatta tahabu, na hamto amini. Na kisheimanienju iwe mikamilika, pakka mpendani baka mpendane ani mwislamu ampende mwislamu mzaki na mwislamu mzaki pia mpende kiwe ni kichendo cha nini cha kila pande mbili awala adullu kuma ala she'in je nisoone sheni kitu idha faaltumuhu pindi mtakapokifanya tahababtum mtapendana Kwa sababu kitu hichi, ni kitu ambacho ni raisi kwa kila mtu kifanya. Kwa kitakuwa kina uzitoote. Na mkifanya mahaba mahabba katienyu. Ni hicho kitu, mtu makasema, afshus salama beinakum. Afshus salama beinakum. Ani enezeni salamu katienyu. Enezeni salamu katienyu. Namu hadithi kwanza inaeleza kuhusu fadhila salamu wa انه na kuwa kwa hakika hiyo salamu huwa tahiyatul islami ndio mamkuzi ya kiislamu na pia salamu ni haki ya muislamu ji ana ndugu yake muislamu kama kwenye hadithi nyingine haqal muslimi ala almuslim sittun wa fi na katika hizo haki و رد السلام الجامو لغين لا ينبغي ان تبدا هذه تحيه لا ينبغي حيفاي كبيسا ان تبدل هذه تحيه كبدلش سلامي هي باخرى وسلامه Nani thabu kumizu, wa rahmatullahi, sababu ishirini, wa barakatuhu, thabu thalathini We lake, unaacha hii salamu yote, unaanza salamu ingine kuwa nini? Shikamu Hai ni mamba ambayo wa Ukisema shikamo hupati thabu hata moja Shikamu haina thabu hata moja umekosa thabu thalathini zote kwa jumla Wala hakuna kuwa sijini tapadata kama ni kumi, apana ama tano hamna, hata moja hamna. Kwa nini? Kwa sababu hiyo shikamo si salamu ya Kiislamu. Kwa na maana kuwa metoka patuku. ingawa wenye pia huwa nasema hiyo shikamo ni salamu ambayo asidi yake ni salamu ya kitumwa. Ya kuwa wale watumwa ndu walikuwa wakisalimiana na mabwana zao kuwa salamu ya shikamo. Kasa shikamo alikuwa kisema ni hule bwana, sayidu ule bwana mkubwa yule ambaye anamiliki huyo mtumwa. alikuwa anasema shika mo. Na mo manake ni miguu kwa nyuma hapa. Ani manake ashikwe miguu kwa kuonesha kuwa amenyikewa na amangukiwa na yendo ndio mkubwa. Kisha yule mtumwa wake akisikia maambiwa shika mo, alikuwa akianguka kwa kuzishika hizo miguu na huko anasema marhaba. Ani manake nimekubali bila ushindani na hakuna ubishi kwa hilo sasa badale ya kuwa yendelea hivu kwa wali wakubwa ndo waseme kuambia wadogo kwa shikamo sikizi kawa nini, wadogo ndo wanaambia wakubwa shikamu ani ikabalishwa kicho miguu miguju ambapo sasa lawu kama ngekuwa wanaotumia wana, wana, salamu hiu wani wakweli wangekuwa naifanyia kazi li pukunapanyiwa hiyo salamu zamani kazi ya kuhu ya nasema ukikubali ya marahaba baso utizamu kwa shike migubas lakini wafanyi hivyo hivyo ndovili wenye kujua asili islamu kuwa islamu ya salamu hivyo wanaeleza asatukisha jua kwa salamu hivyo kubas lakini hiyo. ina usiano gani na uislamu ina usiano gani na uislamu ahi na usiano, ispokuwa kwa hali ambuwa nita kuchafuwa islamu wakisema kuwa ito islamu uleta utumwa, na moja katika dalili ni hii salamu ya shikamu imbakia mpaka sahi kwa islamu mbosiku hili Bosi si, si kuilata kidogo kwa tunasema, kwa islamu wanapigia vita salamu hiyo ya na wana amini hiyo si salamu yao mpaka leo ama hata pia haifai umislamu kutumia salamu ingine ambayo ni salamu ya kienyeji akacha salamu ya kislamu kwa kusema ya kuwa ya umeshindaje bari asubuhi ama kutumia lugha ya kizungu kwa good morning ama good afternoon ama good evening mambo yote hayo ya good good good good si kosa. lakini ikiwa ni ya kusemwa basi yasemwe baada ya salamu kutumika baada ya salamu kutumika asa baada hapo kwa sababu ni kama kumjulia mtu Kuna mwambia asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, akisha kujibu, atakishina mwambia he, vipi hali, mamkaje, na good morning asli yake ukiangalia kwa yosalamu, ni kama kumtekia, ani asbuinjema. Lakini unafanya kana kwamba unamwambia. Lakini sila yake ni kamu Kwa hivyo sima kosa. Ikiwa hayo maneno atakuja baada nimu. Asalamu As alaikum. nam Na nikisema salamu za kiyo nyeji. Na manisha yani kila kabili na salamu za kiyo. Kwaonezu kasikia wa salamu, kaze. Hizo nsalamu za kila kabila Na kila kabila na jiwa vile uwe na salamiana. Sasa hizo salamu za kikwenyu si makosa lakini zilete baada ya kuleta asalamu alaikum. Niis salamu alaikum mahintafuti kati ya mpumbwa na mdogo, tajiri na maskini, na bosi na mfanyakazi, kiongozi na ambaye anaongozwa wote wanitumia salamu hii hii. Ana tarfuti. Ana anha ana nabia sallahu alaihi wasallam akala manasema ma hasadatu kum al yahudu. Ma yahudi hawajawai kuhusudu ala shay'in kwa chochote. Ma hasadatukum ala salami wa taamini Vili wa usudu Kwa hii salamu As-salamu alaikum Watamin. Nahata, Na hata kusema kunyiswala Baada imam kusema la dhalini Kusema amin. Ukamilifu wa salamu Ni kutamka hizo jumla tatu as alaikum, Ya pili wa rahmatullahi Ya tatu wa barakatuh. Na kila jumla moja inafawabu kumi kama ilifukuja kwa hadithi ya mtuume. Sunna ya mtuume ni kuwa salamu ienezwe. Na kumanisha kuwa salamia kila mtu ambe unakinga kuwa ni mslamu. sawa na mjua ama humjui. Wala salamu ni ni ubaguzi kuwa unam salamia nini? Rafikiako ama jamaako ama mtu ambe unajuana lako. Bali hatu si lakini madamu unaona kwa ana alama na ishara ya Kiislamu msalimie kisha atakiwa ukiisalimia otoe salamu kwa nguvu kwa sababu gani hakuna haja kujificha picha kwani tusi na kusudi unafanya hivyo kwa nini ili udhirishi Uislamu wako kwa sababu tiyote atakisikia tunatoa salamu hii atajua kumbe huyu sasa ule uliimsalimia shauri yake atakata kujificha ficha hajifichi akitaka asinikane kwa ni muislamu lakini taratu shampa na kijibu tu hivi kila mtu anajua kwa niini, nii salami, nini ni muislamu sababu nini ya dini wa min adabi salamu miongoni mwa adabu za salamu alihsanu fi radd ala salamu ni kufanya uzuri kwa kujibu salamu ninaposalimiwa allah nasema wa idha hayitu bi tahiyatin fahiy minha au rudduha mnapo amkuliwa kwa kutumia salamu, salamu alaikum basi yatakiwa mjibu kwa salamu ambayo bora zaidi kuliko ile ambayo mume amkuliwa nayo kwa mtu anapokuambia salamu alaikum. yatakiwa mjibu wa alaikum, salamu wa rahmatullah zidisha hiyo jumla pili na akisema salamu wa rahmatullah Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Sheikh albana anasema hivi. Ya kuwa ni vizuri mtu akisalimia mwenzake ambakishie Ziyada. Iluli ule na kumjibu awe na chakuzidisha. Kuliku na Kuliko unamsalimia mwenzako halafu maliza zote hata vipi vipi. Maanaisha kuacha kujibu vile ulivyomsalimia. Mapo ni gona ilikuwa nini? Akujibu wa kuzidisha ili iwe amfakishia aya hii anasema aya Allah fahiyu bi ahsana minha kwa kujibu salamu bora kuliko mlivosalemiwa asalamu alaikum wa rahmatullahi ni makosa kuzidisha taala hiyo haijakuja hiyo taala haipo hapo kwa ni wa rahmatullahi baada rahmatullahi wa barakatuh kuna riwaya imekuja kwa maghfirah Sasa ina maana kuwa ukiimpa mwenzako salamu akikisha kuwa umembakishia chochote cha kuzidisha ili yeye eh, kujibu awe na cha kuzidisha ili awe amekusalamia bora kuliko amekujibu bora kuliko Lakini kama si bora basi ajibu lile ile ile ambayo muslamia. Miongoni mwa adabu za salamu ni kutoa salamu wakati kuingia nyumbani. Allah nasema fa idhakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Pia miongoni mwa za salamu ni kutoa salamu kwa uso na hata sauti ya kuvidhirisha bashasha anifuraha lakin sisi tunatoa salamu kana kwamba ni vita. Naelewa? Hapana, nitakiwa nini? Salamu oitoe na sauti iwe imechanganyika na nini? Na kana kwamba anatoa salamu hiyo ana tabasamu wany. Kama ni kama anakaribia kucheka lakini tu hiyo salamu imemzuia kucheka. Hivyo. Na ni kwa sababu ya kuwa nini? Asili ya salamu ni nikuwa lengo lake ni tupendane. Na Bia shaka mtu anauhisi ya kuwa almpa salamu ana furaha na yeeye basi itakuwa ni sababu moja katika sababu za kuzidishani lengo lake ambalo ni fedana. Pia ni sunna kumsalimia mtu maratu lakini ukihisi ya kuwa ili mara kwanza akuikia situmsi maratu Asalamu as alaykum, alaikum alaykumus salam. Asalamu alaikum wa alaykumus salam. La sivyo. Ana kwa, asalamu as alaykum. Tunaona kimya. Tinaongelea. Kasa ila pili kidogo unapandisha sauti juu. Asalamu as alaykum. Tinaona kimya. Tina saa ila tatu unazidisha sauti juu. Zaidi. Ili na mjumbe huo ya kuona mslamia. Wala si as tu asalamu alaykum ya kwanza ndio basi. Kumbe utaka kujibu ndio basi hiyo. Yatosha hapo. ya kwanza, tena ya pili ya Na hii hasa hasa mtu akiwa ameenda kwa nyumba kwa kuwa anataka kubisha ili akubaliwe kuingia. Kwa ndio mara tatu. Lakini hata kama si kwa nyumba pia ikiwa ni mtu nampasa na ukahisi ya kuwa kusikia pia mpe mara tatu. Ndio ya nyumba hawoni ndani. Asi sababu unatoa salamu mara tatu. Kwa sababu gani? Unajah, labda ukusikia kwanza. Nina sauti zaidi. Tina kusikia pili. Ya tatu. Na uku unabisha. Nomba istibani. Maso kiona kuwa hamna jawabu, basi unandua ligia pinyatoka. Hakuna aja kwanza kuungia sama maneno ambayo. Si salamu. Nikuwa vipi. Amto jibu ama nikuwa msiki. Ama kuchungulia kwa nimadisha. Wapo ama hawapo. Hiyo ni tabia mbaya Miongoni mwa za salamu nikuwa kuwa haifai kutoa salamu wakati ukivihaja. Ukiwa chooni si sawa kutoa salamu. Atu kihisi ya kuwa hapo chooni hapo nje kuna rafiki yako amefika hapo pia katika wale wanaongoja utoke. Na kidogo unasikia sauti yake inonijua. Usianza kusema kwa salaam aleikum nimekuskia mimi? Hapana. Ngojee otoke kisha badende salamu zifanyike nje. Na kisha pia ukisalimishwa usijibu hata kama umesikia hiyo salamu ukiwa choone kukidhi haja Efe kujibu sababu ni mahali ambapo si vizuri kutaja jina la Allah kama vile pia kuingia naacha chochote kina jina la Allah kwa sababu ya kuheshimu Allah na jina lake pia ni sunna kutoa salamu unapokuja kwenye kikao na pia unapoaga ito kikau nita kuondoka pia tuwe salamu na adabu za salamu sunazijua ya kuwa charatibu zake mtuma anasema kuwa mdogo amusalimie mkubwa na aliyepanda chuchote kipando kusawasani pikipiki tukutuku gari amapunda farasi ngamia ampe salamu yule ambia nitendeo kwa miguu. kama kuna watu wengi na kuna wachache wale wachache watu salamu kwa kutulia wengi na yule aliyeketi anitakiwa asalimiwe na yule anayepita hiyo ndio taratibu za salamu lakini pamoja na kuwa hii ndio taratibu si makosa ikienda kinyume ikiwa umekusudia kwa ajili ya nini ya kukimbilia zile favela. kwa mfano asili yake ni kuwa mdogo ampe salamu mkubwa lakini wewe mkubwa ukaanza kutoa salamu kwa mdogo hiyo ni sawa hiyo na imethibitika sunna hiyo kwa, kwa sisi zima eti mdogo ungoji mpaka akupe salamu na sipokupa unaanza kumgombeza mbona kwa nini ah inatakiwa nini unapewa wakati mwingine na wakati mwingine wewe unaweza kawai ukampa salamu hiyo ni kuonesha tawazu' nyenyekevu wako, na kuwa mbali na nini na kiburi na majivuno. Salamu pia unaweza kumsalimia mtu ambaye na swali ingawa si vizuri. Kwa sababu Kwa sababu mwenye kuswali haufai kumshawishi kwa chochote. Sasa hiyo salamu pia ni kama unatoa fikra zako nyoani swala aanze kukuangalia na kufikiriana anaweza kachangakiwa alikuwa mifikuwa api alafu sayendelewe hivi. lakini lao kama mwenye kusuali atasalimiwa antakiwa jibu kwa mkono asijibu kwa sauti alafu pia sivizuri kwa utumasema kuwa sivizuri kusalimia mtu ambayana swali lakini akisalimiwa atajibu kwa mkono kama vile, kama vile pia sivizuri kumusalimia mtu ambaye unamuona kuwa nasinzia Sasa ukimsalamia unamtoa katika ile mudi yake. Na kawa kuna baadhi ya watu ule usingizi wa na utafuta. Katisa kwa muda mpaka ndio upate penye upo. Sasa labda ushaanza kupatikana wewe unautoa. Sasa na mtu wanasinzia na ama andala wewe muache. Ili angalau upate hiyo nafasi. Msimwamshie na salamu ispukuwa labda kama kuna haja, ya kuwa labda kumadhiniwa, ama kumekimiwa, ama labda anaituwa, ama kuna dharura, basi, hapunezu kama salamia, kishuka, mwedeza hii kila kusubia. Kama vile pia, si vizuri, kusalimia watu ambao unaona kuwa, wameketi faraga, na kana kuamba wanazumuzo, mazumuzo ambao ni muhimu, kiwango kuwa unaona kuwa, kana kuamba yale ambao nayongea, wana wanayaona. wana hanu wamekua makini kabisa wanungia na wanaangalia hivi, kana kwamba hile manina kiaungia anayantoka kiaona kisha wanasikiza kwa makini anafu kisha badea hata hawa shuguliki na mwenye kupita kana kwamba wame taka mazumza yao ani yawe ni yao peki yao kisha wewe unaona kwa hivyo unaambia salamalikum njua hapo nikama anumitaka ni kuonesha kuhu najua minu meona e, kwa hivyo ya la mungu nazumza njua nazumza mini lakini wakati mgini nezikana huyu amba meketi faraha labda meketi namkewe wanangia mamu muhimu ama nadadake wanangia mamabuni muhimu ama namamake wanangia mamu muhimu asa uki jitokeza salamu unezu kawonesha kana kwamu unajua mina washuku ngao siujuu huyo wapili lakini we nakujua kwa iwa salamu alaikum na salamu alaikum nisha kuona asa ujiwa hiyo inatia shida kwa sabi ya salamu alaikum jie unamanisha salamu alaikum amu na manisha kuwa ni basi nisha eh yeo ni ready handed manake nishawa kuta kwa hivyo lakini suambi kitu kini usha juo kwa mwekuona pasi njoka kuna badia salamu ambazo wazinamana ingine hiyo pasi kiona watu wanashuri zao na wamejitengu wanungia mba yao wacha uswaingiliye kwa salamu ukatao kuwarudia nini ya mazumzao kama vile pia <coughs> si vizuri kumsalimia mtu andona muwana ya kuwa anakula na kasa khasa ule wakati ambao sasa tonge liku mdomoni na bado ajalimeza sasa ukiimpa salamu utangoja mpaka amezi ndiwa kujibu amutaka kujibu na huku bado tonge alijamezeka na bado hata labda likuwa ni nyama tafuna vizuri ndi ilainika alafa imeza asa hapo nikamu na mutatiza atajua kula ule nyama itafuna kumakini ama anajua kujibu salamu. Naelewa? Sasa unapata kwa nini? Na mwishowe anaweza kukujibu bila kuwa makini, mwisho cheche zikatoka. Kisha labda alikuwa anakula na wenzake, zikaenda kwa sinema. Hiyo sababu ya wenzake kuanza kupata makaruhu. Hapo ndio sasa unafanya nini? Nakwambia lakini samahani nilikuwa najibu salamu. Kwa sababu shida nani? Ni wewe ambaye salamu. Umesababisha yote hayo kumitakiwa mtu, akiwa nakula vizuri, kama unahaja kumpa salamu uone kama kweli katika hali ambao sasa ndio ambeba tonge, bado ajaliweka mdomoni hapo mpe salamu lakini kishaweka mdomoni, mpe nafasi kwanza na wepi ya ukiu nakula ushaweka tonge ujelimeza, hatu kipuwa salamu usijibu kabla kumeza tonge unethu kachanganywa mara salami natoka na huku tonge linaingia, vika kwa vika nini vikashinda kufishana vizuri pale kwenye ko katokea nini jamu alafu kanyongeka kwa sababu ni shida iyo. salamu wallahu nadhani Na hizo ni baadhi ya hali ambazo Muula Muhammad ameeleza ya kuwa si vizuri mtu kutoa salamu katika hali kama hizo mlango wa 25 babu la yazni azani Hina yazni wa huwa muminun Hazini mzinifu Pindi atakapokuwa, anazini Na yeni mumin Ana biulera cha radiyallahu anhu Ana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallamakala nasema alisema La yazni zani Hazini mwenye kuzini Hina yazni Pindi anapuzini Na wakati napokuwa, anazini Wa huwa muminun Na ilihali yeni mumin. Na hapa sikafiri ispokuwamara yake imani yake itakuwa si kamili. Was mtu amba imani ni kamili imani yake itamzuia kufanya hayo madhambi ya zinao haweza kazini. kwaukuli kuzini tu ni alama moja katika alama za kuonesha nini kuwa na upungufu wa nini na udhaifu wanini, wa nini Waimani. nikampelekea mpaka afikiki kiwango hicho cha kufanya cheda hilo kubwa zaidi na dhambi kubwa zaidi. Wala yaili kusali kwa haiina kwa na haibi mwenye kuiba uli wakati na kuhiba akue ni mumin ya kuwa huo imanaki sika mili imanaki mwinguwa na upungufu na upungufu na upungufu na upungufu bisabu ikawa sasa shitana memugilibu akawa ni mwenye kufanya dambihilu la wizi wala yashrabul la hamra hina yashrabu ha wahuwa muminu nahanyi pombe wakati anapukumwa pombe ilihali ye ni mumin kika milifu kumanisha kuwa, na kuwa na upungufu na upungufu katika imani yakin wakana abu hurira nalikuwa abu hurira, Yulhiku maahunna, aki ambatanisha hadifihi na haya maneno. Wala yantahibu nuhubatanu. Tha ta sharafin yarfauun nasu ilaihi fiha rahum, Hina yantahibuha wa huwa muminu. Anasema na Habwakuri Ama kukukul, kunyanya mtu kwa nguvu kitu. Uli wakati unapumnyanganya mwenza kitu hicho Kiasi chakua uli wakati unapumnyanganya mwenza hicho kitu watu wanakuangalia Kuonesha kume mnyanganya wazi wazi watu kiona Basu huo unapukume mwenza kwa mabavu kitu chake Hawezu kafanyivu kama eni mumin Wafi hadithi Hammam hadithi ya Hammam yirfa'u ilayhi almu'minuna an ulu waqati wa kumnyanganya mwenzake kitu chake kwa mabavu na waumini wanakuangalia macho yao yamekuindulia macho yao wanakuangalia ule amnyanganya mwenzake hayuna umfiha fa huwa hina yantahibuha mu'minun na yeye ule wakati anapokuwa anamnyanganya mwenzake kwa nguvu kitu chake yeye anakuwa si mu'min kikweli kweli na kikamilifu anakuwa na upungufu na uzaifu katika imani yake. wazada na akazidisha katika wengine wala ya gullu ahadukum hina ya gullu wa huwa muuminun na hachukui kiwizi ile mali ya ngawira, kabla ugawanywa uli wakati na kuhichukua yu mali kiwizi wizi ili hali ye ni mumin, kikamilifu faiyakum kwa hivyo Epuka epukaneni iyakumu. Epuka na makosa hayo yote. So, makosa ambayo ya udhaifu udaifu. Na upungufu wa imani ya mwenye kufanya yote hayo ya liyo tajwa. Tutataja baadhi ya faida na zapatika hadithi hii faida ya kwanza ni kwa hii hadithi haimaanishi ya huyu anayefanya makosa haya kwa ni kafiri na haya madhambi yote yanatajwa hapa si madhambi ya kumfanya paka yafanya akufuru kwa kuwa atoei katika uislamu kwa shahidi kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema qala la ila illa allah dakhala aljanna Mtuma lisema hivi kwa hadithi ya Abu Rera. Mtuma limabia Abu Rera, yeyote atakaesema la ilayla la atengia piponi. Abu Rera liposikia hadithi abu thari, liposikia hadithi hiyo, akamuliza mtume, wa inzana, wa inzalaka, hata kama hatazini, hata kama hata iba. Mtuma kamjibu ya kuwa, wa inzana wa inzalaka, hata kama hatazini, hata kama hata iba. Abu Dhala kamuliza mtume tinawapili, wa inzana, wa inzalaka, mtume nakuliza, hata kizini, hata kiba, mtu kama mjibu buddhar hata kizini hata kiiba abuddhar kanajea mata tatu wa inzana wa insaraka mtu hata kiiba huyo hata kizini baada taingia peponi mtu nakamwambia abuddhar wa inzana wa insaraka ala ragmi anfi abi dhar yani kumaanisha kuwa ni hivyo hivyo utake usitaki Na hiyo nikuonesha kuwa ni, ni kusistiza kuwa haya madhambi si madhambi ya kumfanya mtu oe kafiri. Kwa inamanisha kuwa ataingia peponi. Hata kama ata pitikiwa na ya kumpata. Mfano, kwa sabi ni Kama Allah tamua muadhibu, lakini mwisho ya peponi. Ama Allah neza kamsamehe na ka peponi. Ama neza kapata shafa na ya peponi. Lakini muhimu nikuwa huyo anastayiki kuingia peponi. Licha haya madhambi. Kwa nini? Kwa ni muumini. Hiyo ni tafsiri ya kwanza ambayo wulama mama Ya kuwa basi hapa maksudio ni upungufu wa imani na udhaifu. Wala siku hata amekosa imani kabisa kwa hivyo ni Lakini kuna baadhi ya wulama wametafsiri hadithi hii wakasema ya kuwa yule ambaye amekusudiwa hapa, ambaye mtu amekataa kwa yeye ni kwa kuwa ni kafiri. Ni yule ambaye atafanya haya madhambi katika hali ya kuwa anayaho halalisha na kuona kuwa ni halali mtu kuzini asa hui ya ni kafiri kwa nini? kwa sabu hamehalalisha alicho haramisha Allah asa kilicho mkufurisha siku zini ni kule kuhalalisha na ku, kilicho mfanya kafiri siku nyo pombe ni kuhalalisha pombe na kilichomfanya mfanya kwa kafiri ni nini? uizi, ama kuhalalisha uporaji na unyanganyi ama uwezi wa Kwa baada ya mwalama akasema kuwa imekusudiwa hivyo. Lakini baadhi ya mwalama pia wamesema kuanzia hapa walaya natahibu nuhbatan na ta'sharafin. Wakasema kuwa kuanzia kumpaka mpaka mwisho si hadithi. Wakasema kuwa hayo maneno ya Abu Lakini usawa ni kuwa ni hadithi kwa sabi mekuja kwa lwa ingine ya Abu Noaim ya kuonesha kuwa hiyo ni katika sehemu katika hadithi kwa hivyo hadithi baadhi ya faida ni chache tu kwa sabi ya muda ni kuwa yaonesha kuwa imani huzidi na ikapungua kuwa huwa inazidi kwa nini kwa toa ukisuali inazidi kifunga imani na inazidi kutoa zaka imani na yako inazidi ninapungua kwa nini? kwa basi kama tulibona pamtuma mtume anasema ya kuwa ukizini mwanako na kwa saimu imani Inadofika. si kamili inadhoofika ukinywa pombe imani yako inapungua inadhoofika ukiiba imani inapungua kwa itapungua kwa kila madhambi muna afanya mpaka mwishoe iyo una imani dhaifu kabisa lakini baadaye utakuwa na imani madamu hujafanya dhambi la kukutoa katika mila lakini pia dhifu inaonyesha ukubwa wa dhambi za na uwezi na ulevi na uporaji kunyang'anya watu mali yao kwa nguvu kwa mabavu mbona mdoa umefika kwa inshallah kutadhinia kisha kama kuna swali itaulizwa subhana allahumma rabbana bihamdika cha la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilika.